Navn er Mark Anthony, og du lytter til i produceret af Podtribe Media i samarbejde med Trade. Podtribe Media producerer i øvrigt også 10 i 8 hele Danmarks Motivationspodcast, så her kan du altid finde masser af inspiration til at skabe og fastholde den gode motivation til dit liv. 10.8. Motivation til et godt liv, der hvor du lytter til dine podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om sales styling, fortalt af Louise Holm. Hos sales styling, sales styler de boliger til salg og udlejning. De er eksperter i at optimere boligen, så den står som den bedste udgave af sig selv i en salgssituation. Som du også kommer til at høre i episoden, så er det ikke første gang, Louise er med, og vi fortsætter historien fra dengang, hun fik en investering i Løvens Hule, men også hvordan hun taklede, at Mia Wagner og Anne Stampe forlod Freeway-koncernen kort efter, at de havde købt næsten halvdelen af sales -styling. Samtidig ramte coronanedlukningerne hele landet, og tilbage stod Louise med aflyste aftaler og en virksomhed, som skulle overleve. Vi taler om, hvordan det er gået at gå fra 4 til 14 ansatte på bare et år, og hvordan Louise takler den enormt krævende rolle som leder i en vækstvirksomhed. Nogle gange skal jeg lige sige til mig selv, okay Louise, er det ejeren, der taler i dig nu, eller er det direktøren, der taler i dig nu? Fordi at når der så er udfordringer, hvis der er, det kan jo være alle mulige ting, så bliver jeg så ramt. Altså så, så kan jeg godt mærke, at, at jeg er en følsom pige. Der kan det godt nogle gange virkelig ramme mig. Vi kommer også ind på, hvordan det er at være blandt danske erhvervskvindelige iværksættere som du bør kende i 2023, og hvordan det lykkes salestyling at bygge deres helt nye webshop op fra bunden. Ellers har jeg ikke så meget energi at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Louise, ordet af dit. Jamen, jeg er jo founderen af firmaet Sales Styling, som kort sagt beskæftiger sig primært med styling af boliger til salg. Det kan være både dødspåre, private boliger, men også sådan noget som projektboliger, både til salg, men også til udlejning. Vi møblerer også rigtig mange tomme boliger, hvor vi ejer møbelsæt til over 125 hjem, som vi har på én gang. Og så har vi faktisk også fået enormt meget øh, efterspørgsel efter permanente indretningsløsninger, også til privat erhverv, så vi sælger også møbler videre øh, og laver også nogle helt skræddersyede indretningsforløb. Samtidig med det har vi også lige øh, lanceret en lille webshop, så den er også lige kommet med her. Så. Men primært boliger, der skal sælges, som man så gerne vil have de bedste forudsætninger for at få solgt. Og nu har du allerede nævnt nogle af de spændende ting, der er sket, fordi der er allerede kommet en del positive spin-off-forretninger, kan man sige, i din forretning. Yeah. Og, og det skal vi tale lidt om. Vi skal nemlig tale om de seneste tre år. Vi omtager her i juni 2023. Og det er jo anden gang, du er med i, mm. i værksætterhistorie. Du har været inde uh, før. Og derfor vil jeg da godt lige lave lidt reklame for uh, den første episode, hvor du er inde uh, og fortæller om hele din, din, din startup-fortælling, uh, din rejse, din oplevelse i Løvens Hule. Og du har så ja til at komme tilbage, fordi der er sket virkelig meget de seneste tre år. Yeah. Det har gået stærkt, det har gået godt, der har været bump, der har været udfordringer. Og det har du sagt ja til at komme ind og fortælle lidt om. Og så kommer vi lidt omkring din egen rejse som menneske, hvordan du har udviklet dig som leder, hvordan din familie har udviklet sig, og mange andre spændende ting. Så der var lidt cliffhangers her til vores lytter. Nu det var tre år siden, der træder du ud af studiet. I Løvens Hul. Mm. Og det er gået meget godt. Hvordan er det lige, det er gået det an? Øh, inde i Løvens Hule, der øh, sagde jeg jo ja til at øh, sælge faktisk hele halvdelen af forretningen for 1,4 millioner. Og det var Mia, der dengang sad hos øh, Freeway, der, der bød ind. Og øh, det var jo en enorm glad Louise, der kom ud. Jeg kan ikke huske noget rigtigt inden for selve studiet af, men øh, jeg kom jo i hvert fald ud med, med en deal og stod så der og skulle, øh, skulle i gang med at virkelig, tænkte jeg vækste forretningen helt sindssygt øh, og tænkte, nu havde jeg virkelig skudt pappegøjen men øh, det viste sig så, at så nemt blev det lige heller ikke. Det gjorde det ikke og det, er der ikke noget med, at på det tidspunkt så var det den største investering, der var foretaget i faktisk. Løvens ja. Ole ja. og var også 1,4 millioner, det er ikke tit man hører de på i Løvens hold. heller ikke den dag i dag. Nej men jeg afgav jo også meget, ikke? Det skal man også huske på. Det var jo så lige det, du gjorde, du afgav jo faktisk halvdelen, og det kan jeg ikke rigtig huske, at der andre, har gjort i, mm. i Det tror jeg, jeg faktisk heller ikke, Nej. Det var en stor beslutning. Ja, halvdæng. meget. Men det var jo måske også bare lidt en meget hurtig beslutning. Altså, jeg var jo enormt presset. Jeg stod derinde helt selv, Æm, og havde jo ikke været i gang særlig mange år, hvis nærmest intet om selve det at være iværksætter. Altså, jeg var det, men jeg havde ikke de helt store begreber om valuation og alle de her øh, fine, øh, fine ord. Øh, så, så man kan sige, at jeg tog beslutningen sådan meget med hjertet og, og med mavefornemmelse, der sagde, at den her chance fik jeg ikke igen. Og også det her med at tænke på, okay, men det vigtigste for mig, der er at få nogle gode partnere med, altså nogen, der virkelig vil mig, og som vil ved forretning, og hvor jeg øh, kan se, at jeg kommer ud på en rejse, som bliver helt vildt fantastisk og hård, men også... Formentlig meget sjovt ja. Og det følte jeg faktisk enormt meget lige der. Og det du siger, der er rigtig mange ting, du skal lære. Du har fået en god idé, og der var, der var gået et stykke tid, fra at du egentlig lastede dine egne private møbler ind i din, mm. din gamle golf og kørte rundt her og begyndte at stejle de første små boliger. Mm. Ja. For, og det var jo samarbejdet med Agnus for at hjælpe dem med at få solgt boligen hurtigere og eventuelt ja. til en højere pris. Sidenhen er det gået rigtig, rigtig godt, som du lige er inde på. I er blevet rigtig mange medarbejdere. Der er spin produkter i. Folk beder jer også jer ja om nogle af jeres produkter nu, også selvom deres bolig ikke er til salg. Ja. Det er jo sådan lidt vildt, og stærkt det er mm -hmm. gået. Ja. Men, men du skulle jo gå, nej, ikke så meget gruligt igennem. Det er jo grund for højt op. Men du skulle jo gå en del igen. Ja. Fordi nu står du der på den anden side af Løvens hul altså godt ud og afgivet halvdæggende af din virksomhed. Ja. Nu skal den have gas. Mm -hmm. Det her, det i 2020. Så går der nærmest en måned. Så kommer bare corona for fuldt Og det vender jo allerede dengang helt op og ned på, på hele situationen. Æ, alle de ting, jeg ligesom var booket til, der skulle være med til at markedsføre forretning og sætte gang i alle de her spændende ting og, og gøre sales styling, øh, kendt i hele Danmark, de blev jo bare bremset. Øhm, og man står lige pludselig med, med restriktioner og medarbejdere og hjemmesendelser, altså det, det, det altså det har vi jo næsten alle sammen, der er i hvert fald selvstændigt har haft vores udfordringer med, tror jeg. Øhm, men det gjorde også, at der var karantæner og alting, det handlede primært bare om at få hverdagen til at fungere så nogenlunde. Vi var jo så ret heldige, at vi blev ikke lukket ned, så vi kunne godt altså fortsætte, men det var jo i sådan nogle toholdsskift og... Ja, altså det, jeg kan huske, at jeg var tæt på at sende folk hjem, men jeg kunne egentlig godt sådan holde den kørende, og heldigvis for mig, så begyndte boligmarkedet jo faktisk at boome helt vildt. Øhm, så vi lavede fortsat øh, stylinger hjemme hos folk, men... Det var bare rigtig, rigtig hårdt at stå i som sådan en øh, direktør og med øh, nogle partner der selvfølgelig også har nogle forventninger. Jeg har nogle høje forventninger til mig selv. Men øh, vi gik alligevel fra at være fire ansatte til 14 ansatte på det år, hvor corona brød ud, så der var, der var gang i den. Øhm, men det var hårdt. Det, det var hårdt. Mm. Heldigvis så fordi folk ikke kunne andre ting, så begyndte de jo så at investere i deres bolig, eller i sommerhus, eller ja. et slags ting, og det var jo så der, hvor I kan man sige, på en eller anden måde ramte ned. Ja, og så tror jeg også bare, at øh, altså, hvis der er noget, der har en udfordring, så arbejder jeg endnu hårdere, og det gjorde vores team også. Man går jo lidt i altså, så man vil bare gerne sørge for ligesom, at få spredt så mange ringe i vandet, for så følger jeg ligesom bare at høste alt, hvad der kunne for, fordi man jo ikke rigtig ved, hvad bringer morgendagen. Ja. Så vi knoklede bare sted altså helt vildt, og jeg er fortsat med alt, hvad rammer tøj kunne holde i forhold til at få den her virksomhed øh, gjort større, og så videre. Fordi I vokser jo ret hurtigt, ikke bare i omsætning, men som du også er på i antal ansatte, at lynhurtigt får du et ansvar for ret mange mennesker. Ja, det vil sige deres, deres indtægt, deres liv, at de kan betale deres regninger. Ja. Det sker ret hurtigt, Louise. Ja. Hvordan er det at, at på en eller anden måde få det ansvar? Jamen, det er jo stort, øhm, og det er jo også nok noget af det, der gør, at jeg jo faktisk øh, er stadigvæk den dag rigtig glad for at have Freeway med ombord. Fordi de er der jo til at støtte en. Det, det har de virkelig, virkelig gjort. Så mange af de der svære valg, hvor man sådan står og vakler lidt, hvor jeg var måske meget i tvivl om, hvordan jeg skulle gøre det, inden jeg fik nogle partnere med. Det var ligesom om, at jamen, de troede bare på, at min fornemmelse af forretning var rigtig, og så gjorde vi det. Øhm, og det tror jeg bare har givet mig rigtig meget tryghed. Jeg kan huske blandt andet, at vi står på et tidspunkt og skal vælge en sælger, og for så meget, jeg jo nærmest, nærmest fundet en eller anden praktikant der sendt vedkommende afsted, ikke en eller anden lille, en eller anden lille skrabet bil. Men, men der kunne jeg godt mærke, at der var det fedt, at man ligesom siger, okay, man skulle vi ikke ansætte en, en senior sælger, som kunne noget mere, og som øh, ja, selvfølgelig skulle have noget mere løn og have en federe bil og sådan noget. Men det var bare sådan nogle konkrete ting, der skete, hvor jeg godt kan se, okay, vi skal skulle lige op på den højre klinge, øh, hvis det her det skal fungere, og det skal være en langsigtet løsning. Så, øh, så jeg følte, at jeg fik meget godt støtte, men det var også en stor udfordring som menneske, at skulle begynde at være så meget leder som, som, som, altså ikke bare direktør, men så meget leder og et, et forbillede for sine øh, ansatte. Ja, det er jo ret vigtigt, det her lead by eksempel. Mm. fordi øh, man skal jo selv være det, man faktisk gør, og bede andre folk om, mm. om at være og gøre også. Ikke? Men lige på den korte bane bliver det jo lidt ram, fordi det er jo Mia, der investerer ja. i dig i løvens og det er det, som Mia og Anne, som vi jo så alle sammen kender, til ja. alle sammen, det tror jeg de fleste gør, ja. ved, hvem jeg taler om. Så Lige på den korte band det lidt i slag, ikke? fordi du har jo egentlig også valgt Mia, og dermed også Anne, kan man sige, at de forlader så Freeway-koncernen. Ja, de forlader koncernen øh, ret kort tid efter, øhm, og det var jo et, et, et kæmpe slag, for jeg havde fået øh, sindssygt godt øh, samarbejde med, med dem begge to, særligt andet, var meget hands-on på mit på mine projekter, og også var med til sådan nogle lavpraktiske ting, jeg sad med til jobsamtaler, og var med mig til nogle møder, og vi kunne ligesom sådan spille hinanden gode, og det var også en fed dynamik ja. at have det, så man ikke sidder der alene. Og det var, det var bare et ordentligt slag, da de så lige pludselig vælger at sige op, fra de bliver, altså fra de stopper til de siger op, det, der var jo lige nogle måneder. Så jeg fik det at vide lige så tydeligt, husker, at jeg var ude på showroom-tur med, med min ansatte. Og Morten, som jo så er Mias bror, og som jo er ham, der er medejer Freeway, som er min altså, partner i dag, og som jeg også altid har, har snakket med næsten dagligt, han ringer bare sådan helt...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 men investeringen, men også med, med de kompet kom kompetencer, som jeg øh, synes, at Anne og Mia havde øh, stadigvæk har. Men, øh, men det er jo klart, at det er jo en stor omvæltning for en forsvist lille og uerfarne forretning. Øhm, så øh, jeg kan bare huske, at jeg holder masken hele dagen over for de ansatte, og jeg laver stories og smiler og er glade, og jeg prøver ligesom at være til stede, men min hjern, den er bare lukket helt ned. Øh, og jeg kan også huske, da jeg så, kommer hjem og lige får mig mig næste dag, altså jeg, jeg, var virkelig, jeg var virkelig ked af det. Øhm, men som med alt andet i man kommer igennem det, man kommer over det, og jeg tror også bare, at nogle gange er det bare de ting, der også skal til for at gøre en stærkere. Fordi det medførte jo så bare, at jeg så bare fik et endnu stærkere forhold til særligt Morten øh, Wagner. Øhm, det er ham, der har startet dating, hvis man ikke ved det. Vi har et super godt forhold i dag, og jeg kan i hvert fald se, at jeg er meget heldig med, med de partner, fordi at, at vi har fået så tæt et bånd, og de egentlig de blander sig egentlig aldrig i noget, men de supporter mig bare, at jeg kan trække på dem det, jeg har brug for. Ja. Men det er lige den her den der chok, fordi det, det er jo ikke, det er jo, ikke det er jo ikke bare penge, du vælger. Nej. Du vælger personer eller personerne bag ja. den her investering. Ja, det var jo, det var jo lige så meget det, jeg gjorde, for ellers så kunne jeg jo bare have lavet en, en anden valuation. Det ja. var jo lige så meget, fordi det var et partnerskabs. Ligeså meget for mig, som hvis jeg havde startet en forretning med, ja, inden for mit netværk, en veninde, eller hvem det nu kunne være. Det var jo virkelig, jeg gik jo virkelig ind i det med hjertet. Og så pludselig, så står der der, og Mia, og så senere, som du siger, Anne, som gik meget handsånd ind i det. Ja. Og pludselig, ja, det føles man næsten pludselig, så var de væk. <laughs> ja, fordi det var de jo, fordi at man ved jo godt, fra man stopper til, man så sker noget andet. Altså, der er man jo bare ikke mentalt ja. så meget, det var jo... Men det var det er, ikke særlig sjovt at lægge planer med nogen, men hvis som skulle stoppe lige om lidt. Men det er Morten selv, der ringer til dig og siger det? Ja. Så du hører faktisk ikke fra Mia og Anne der endnu? Det er faktisk Morten, der... Nej, jeg ringede til Anne lige bagefter, ja. og ja, hun er jo bare som hun er, så positiv, og siger, det skal nok gå, og du kommer bare med, og vi skal nok stadig samarbejde, men jeg ejer jo med dem. Ja. Øhm, så så jeg, jeg bliver jo automatisk i koncernen, og øh, får så bare det bedste ud af, af det, og... Ja, jeg er jo også kommet rigtig langt på den, på den bane, så jeg tror egentlig, når alt kommer til alt, så har det været rigtig, rigtig fint. Og, øhm, ja. men, men Morten og så også op, kan man sige. De tager den så også? Jamen, det gjorde de jo allerede lige. Altså, det er i forbindelse med Løvens ja. faktisk, fra vi siger ja i øh, oktober 19 og så frem til det bliver vist, at arbejdet bliver jo sindssygt koncentreret. Så det er jo også derfor, jeg nåede jo virkelig at mærke, hvad, hvad de kunne. Fordi det er det her med for mig, sådan meget lavpraktisk, at der er nogle andre, der ligesom tager hans oven. Før i tiden, der sad jeg med al behålleri, jeg sad med al fakturering, jeg sad med al salg, jeg sad med al marketing. Så lige pludselig kommer nogen og siger, "Hey, prøv at høre, vi har de her systemer, eller nu får vi rykket det over i økonomikere, der sidder en hver dag og lidt overvåger økonomien, og kan ligesom tage sig af de her ting, så det bliver ikke sådan nogle beslutninger med maven mere, som jeg lige har tænkt, ah, det tror jeg godt, man kan, det er sådan ligesom lidt mere data øh, hjemmesider og sådan noget, kan rimelig hurtigt optimeres, hvor, hvor de havde jo ikke noget, jeg havde særlig meget forstand på. Så det der med, at der ligesom kommer et profold og lige tager over på nogle opgaver, og man blev hørt, det kan jeg også huske, jeg synes var helt vildt, at man kommer ind, og folk har bare en sindssyg respekt for det, man har opnået, og er bare lydhøre over for ens idéer, og så får man bare handlet på det. Fordi du handlede meget, det mavefornemmelse, ikke det er godt feeling der, du navigerede meget af det, mm -hmm. hvad tror jeg på, hvad vil jeg, så gør jeg det. Så du, du, du er jo også en handler, du er jo en initiativtager, så er der er noget for, at du handler på det, så skal, så skal det ja. ske. ikke? Jeg får en ny idé at være det, og så jeg, jeg, jeg kan næsten ikke sidde stille. <laughs> så du er måske lidt mere på den her popcornhjerne, <laughs> Æm... hvor du næsten skal passe på at låbe ikke af, fordi de der gode idéer, de popper op hele tiden. Ja, der kommer mange, der kommer mange idéer, men jeg kan godt mærke, hvorfor nogen skal gå med, og for nogen jeg ikke skal gå med. Men jeg, kan, jeg elsker faktisk, når jeg, hvis jeg har et eller andet problem, så går der ikke ret lang tid, så har jeg ikke bare én løsning, så har jeg flere løsninger, så er jeg en plan A, B og C. Og så øh, vurderer jeg bare sådan en, der er den bedste, og så går jeg med den. Tre år er så gået ja. siden lige den her omvæltning, lige det her kortvarige chok. Du er kommet godt ud af det. Der er morgen og timet, har fundet jeres ståsted, mm. og det har stabiliseret sig. Ja. Virksomheden vokser fortsat. Ja. ja. I en sådan situation, at I kan bruge corona, fordi der folk, der kommer sig over det første chok, så begynder de at investere deres boliger, og, mm. og vi købe sommerhus osv., og, og det er I stand til at bruge. Men ja. lige på en kort ende får I jo lige et skub tilbage, og et chok, og som du siger, at folk skal sendes hjem, eller ikke sendes hjem, ja, og 25%, procent jo... af ja. alt det her, ikke? Jamen, der var, jo, der var jo nogle dage, hvor der bare ikke skete noget. Alle, af, alle aftaler blev aflyst og sådan noget, det var jo, det var jo virkelig, virkelig frygteligt. Øhm, men, men altså, vi kommer jo, Altså må bare holde gang i julen og gøre, altså, lave mere salg og lave nogle andre tiltag. Øh, vi fik også der der fulgte os øh, i det her løvens hule. Velkommen til virkeligheden. Det blev så først vist lang tid efter. Men der, det gav jo noget håb og noget sådan, at, at se frem til, og nogle gode ting, der også skete jo på, på den front. Så jeg, jeg vil sige, at vi var enormt heldige øh, dengang i forhold til mange andre, der har altså, virkelig, virkelig taget penge. Så formåede vi at rejse os og vokse hvordan det er. For en ting, man kan sige, at markedet, verden var lidt mere, det kan man godt sige, men det er det jo kun, hvis man formår at udnytte det. Ja. Så det er jo nemt at sige, at det faldt lige ned skydet på. Jo, jo, men ja. er ikke klar til at udnytte. Vi gjorde alt, hvad vi kunne, altså så holdt vi bare nogle online-møder med kunder, i, altså, eller, altså ja, jeg nu smalere, men vi tog jo også stadigvæk ud i det omfang, man nu måtte inden for de her ting, øh, og så havde vi jo også en rigtig fin forretning i forvejen, så det var ikke, fordi vi skulle ud og, og starte helt fra bunden af, vi havde jo en rigtig, rigtig fin forretning med, med ongoing øh, kunder og projekter og sådan nogle ting, så jeg vil sige, den fik jo bare rigtig meget, øh, rigtig meget gas på, på salg hele tiden for at holde omsætningen op og jeg fik jo også frigivet meget mere tid, så jeg kunne komme ud og brande virksomheden noget mere. Jeg kunne komme ud og netværke og gøre alle de her ting, som jeg nu er, er god til. Og øhm, jeg tror bare, at mange af de der små ting har gjort en stor del, altså på lang sigt. Ja. Og ideen, vi har følt på Falster. Ja. Og du egentlig har en forestilling om, at det, det kan du selv lige køre rundt i din, ja. din golf og fikse, og det er fint, og så kan du få en, en fornuftig forretning ud af ja. det. Men så er det, du finder ud af, det kan jeg nok ikke leve af. Ja, Største af salg ligger de store byer, ikke mindst ja. København. Og ja. så rykker du så talpælene op, som sagt ikke? som du også fortæller om i den første episode. Det har også grædet en hel del investeringer for dig, fordi nu har du også på to lokationer næsten 2.000 kvadratmeter lager, ja. hvor du har ja, alt det, du bruger, eller ja. det, I bruger, for det er jo et ja. stort du har nu. Øh, der er også sket noget der at have sådan kæmpe lager. Det er jo også en stor beslutning at lige pludselig binde sig op til. Ja, pludselig det skal det jo fyldes op til at lære de ting, du skal ja. bruge, det er jo, det er jo nogle, tænker, det er nogle voldsomme investeringer, du har måttet foretage dig. Det er i hvert fald mange millioner, jeg har brugt på det. Ja. Og det hele har jeg jo faktisk vækstet organisk. Jeg har ikke øh, brugt, øh, jeg har ikke været ude at fonde eller låne penge. Altså det hele det er købt ind øh, for bunden af. Så helt tilbage, da, da, da Mia investerer ja. 1,4 i for 50 procent. Mm. Det var investeringen sidenhen, har du, har du vækstet organisk, der har du Ja, men det passede det faktisk med det overskud, vi havde det år. Okay. Så det gik faktisk sådan ub. Så, så det, var også, det var også rigtig fint, og det var faktisk også gruppen for, at jeg kunne skabe privat det liv, som jeg gerne ville. Øhm, og det, det har jo også betydet rigtig meget for hele min velvære og familiesituation. Okay. Så det er faktisk, hvis man ser sådan på det, synes jeg selv vokset organisk. Ja. Ja. Og så tænker jeg, når du fylder det her lag op med alle de her møbler, så tænker jeg jo også, jo, du kunne have klassikerne, du kunne have noget tidløst design og så videre men der er også nødvendigvis noget, der, der skal være øh, aktuelt, moderne, tidsrelevant. Og det vil sige, at noget bliver jo også for gammelt måske på et tidspunkt. Vi mm, har faktisk stadigvæk ting, der er på tilbage fra næsten da jeg startede. Det er næsten mere, fordi det bliver slidt eller skadet under transport. Okay. Øhm, jeg men sige, det er også farver, og sådan noget. Det skifter vel også lidt? Ja, jo, det gør det, men vi har jo mange forskellige boliger, og så kan man sige, at det der måske er hej det ene sted, det, det er ikke nødvendigvis kommet til gæsser endnu fra de sidste sted. Så på den måde så kan man godt altså, bruge nogle af de ting igen. Og jeg ærligt, jeg synes også, at mine de er så kreative, de er så dygtige, at de kan næsten trylle med alt. Øhm, og så sælger vi jo også ud på outletet en gang imellem, så nogle af tingene sørger vi også kommet, for at komme videre, jeg og også oh, til Jeg vil nogle kan man købe nogle af de ting, I ikke bruger mere. Ja. ja, så er det en lille outlet sale. Good to know, ja. <laughs> <laughs> ja men ellers er øh, altså, der er også loppemarkedet og sådan noget, hvor man kan, kan donere det, øh, hvis det er noget, vi ikke selv lige synes, vi skal have mere, men Ja, det er nok også, fordi jeg selv har købt det, at jeg sådan er meget glad for alle tingene. <laughs> så der er lige sådan, jeg kan nogle gange godt sådan være lidt mere kritisk, og jeg synes også, der er nogle ting, der står lidt for meget på lærer, og der skal lige tage en dyb indånding, og så må jeg skaffe mig af med det. Det går man æm... ikke til dig selv, nu skal vi have Ja, det gør de lager. faktisk tit, og jeg, jeg kan love dig for, jeg græder nogle gange, når jeg ser, hvad de sætter priserne til ned i det outlet, fordi nogle af tingene er jo faktisk nye varer, som vi bare ikke har fået brugt, eller som de var skæ... altså, der har været... Vi har vel lavet en bummer den gang, hvor vi købte en farve ind til en kunde, der ville have boligen indrettet i nogle af deres logofarver. Og det, ja, det spillede ikke så godt. Så der har vi lige nogle ting stadig tilbage, som vi ikke får brugt så meget. Så der står du lige pludselig med en masse i en bestemt farve, som ja. der ikke var så stor efterspørgsel ja, ja, det har vi lært. <laughs> men, øhm, men altså, mange ting. tingene kan jo bare switches og matches på forskellige vis. Og... Øhm, det, det handler faktisk også om bare at få lavet nogle super, super flotte indbydende indretninger, og så, øh, ja, så passer det egentlig meget fint sammen det hele. Hvordan har du det med, at, at, at fra din idé fødes på Falster, til du tænker, at jeg dækker Falster, jeg, jeg starter med en møbler, så kører jeg lidt hen ad vejen, til det, pludselig du får en investering på 1,4 millioner, og i løbet af to år har investeret millioner af kroner, både i lager og i møbler. Får du sådan en lille sug i maven en gang imellem? <laughs> ja, det gør jeg, men jeg øh, har hele tiden sådan haft den der drøm om, at hvis jeg skulle lave noget, så skulle jeg lave det ordentligt, så det er faktisk ret kort tid efter, at jeg beslutter mig for at starte firmaet, at jeg tænker, at hvis jeg skal gøre det her, så vil jeg gå all in på det. Altså, så, så vil jeg skabe noget større end bare mig selv. Så vil jeg gerne have, at der øh, jeg ja, ansatte. Jeg vil jo i bund og grund gerne øh, skabe den arbejdsplads, jeg selv gerne ville have arbejdet på, for jeg havde jo ikke en drøm om at blive selvstændig. Så jeg vil bare gerne skabe et sted, hvor jeg godt selv og at blive ansat. Og det er jo så også det, jeg føler, at jeg har opnået nu. Er det det, der især motiverer dig? Ja, det gør det. Ja, det synes jeg er enormt sjovt. Jeg vil ønske, at der havde været sådan et sted som mit, fordi da jeg startede, der brændte jeg jo bare egentlig for indretning. Altså, der var det jo det med at indrette, jeg synes, der var spændende. Og så var det jo, at det her iværksætteri åbenbart bare ligger så meget i mine gener, at jeg har fundet ud af, at jeg er meget mere en entreprenant-type, end jeg egentlig er en kreativ type. Altså, jeg, jeg savner egentlig ikke på den måde at være ude og, og indrette så meget. Altså, jeg tror, jeg har indrettet... Rigeligt. Så jeg kan godt lide at hjælpe, når det er, det, det brænder. Men jeg er nok meget mere stolt over, at de ansatte, jeg har i dag, de er så dygtige og kreative, at altså, jeg når dem ikke til søgeholderne. Øh, til gengæld måske... føler jeg en dygtig direktør. Sådan. Det var godt at høre. Hvordan er det at sige det højt? Mm. Jamen, det er jo altid sådan med noget ydmyghed og også sådan en øh, bevidsthed om, at at man ikke er, er jo ikke fejl Men jeg, jeg, jeg altså synes, at jeg har gjort et eller andet rigtigt, og jeg prøver virkelig, virkelig også at være den direktør og den leder, som jeg godt selv gad have. Altså jeg har jo selv prøvet al verdens ledere og verdens jobs, inden jeg startede. Ja. Så, så bare med den erfaring, tænker jeg jo, meget på, hvordan jeg er som person. Og så er du jo skabt en organisation, hvor du nu også har ansat mellemleder. det vil sige, at du har trukket dig mere, som du er inde på nu her, for den daglige operation. Det kan jo for mange, ikke imens iværksættere, være lidt svært at holde snederne fra maskinormen, når man vokser. Det er også svært. Det, det, er, det er lidt, det er, det er rigtig hårdt, og det er en øvelse. Og det er også en sindssyg balancegang, fordi man vil stadigvæk gerne ligesom vide, hvad der sker, og man skal man også bare have sindssyg tillid til, at folk, de gør det, de skal, og lige så hurtigt, som man øh, forventer. Og der, der, der vil jo altid være nogle, tror jeg, lidt nogle afstande imellem det. Altså, det, det er jo ikke bare øh, lutter og lavkage, men igen, jeg synes jo bare, når jeg ligesom lige hviler i det, og lige stopper op og kigger, så tænker jeg bare, okay, shit, jeg er heldig, og hvor har jeg bare dygtige mennesker med mig, og hvor er jeg heldig, at de egentlig gyder at arbejde her og for mig, fordi, ja, de er så gode, at de kan få job alle mulige steder, men alligevel, og så, og så lidt din tilgang, som du var inde på lidt tidligere, det er her med at finde folk, der egentlig er dygtigere end dig på nogle områder. Og det er vel også det, der kender sig af en dygtig leder, det er, at du skal være dygtig til at lede. Ja. Og så skal du egentlig være dygtig til at lede folk, der på nogle områder er dygtigere end dig selv. Ja. For ellers så sætter du selv begrænsningen ja. For kompetencen, for kreativiteten, for mm. udviklingen i din virksomhed, hvis, hvis der er en, der må være dygtigere end dig. Nej, det må de meget gerne. Det skal de helst med. Ja. <laughs> de Men det kræver også noget i forhold til ens ego, når man er som værksætter, starter op. Man bygger op for ingenting tuvel, ja. til, til, til 18 medarbejdere, så, så, så skal man også lige bearbejde til det ego, tænker jeg nogle gange til år. Jamen jeg synes jo, der er, der er meget altså, der er en svær balance i det der med både at være ejer og direktør. For jeg kan godt mærke, at nogle gange skal jeg lige sige til mig selv, okay Louise, er det ejeren, der taler i der nu? Eller er det direktøren, der taler i dig nu? Fordi at når der så er udfordringer, hvis der er, er øh, ja, særligt interne ting, personalestablen eller et eller andet, eller ja, det kan jo være alle mulige ting, så bliver jeg så ramt. Altså så, så kan jeg godt mærke, at, at jeg er en følsom pige. Øh, så jeg, der kan det godt nogle gange virkelig ramme mig. Men det er også det, jeg så synes, der er det fede ved at... Øh, blive stærkere og blive dygtigere, og også acceptere den her afstand. Så mange af de ting, der 100% ville have ramt mig før, det bliver ligesom bremset af de her medlemmer, som tager sig af rigtig meget. Så det er egentlig først, hvis der er noget, at de ikke kan håndtere, eller det er så stort, at det skal op på mit bord, at, at jeg skal tage mig af det. Men det er bare, det, det, det er ikke særlig tit mere, hvor der var jo meget mere af sådan noget, da, jeg var, øh, da vi var mindre, og hvor jeg ikke havde de samme øh, muligheder. Ja. Så, så der kan jeg kan godt mærke, at der, der skal, jeg skal stadig træne. <laughs> det skal jeg. Men, men det påvirker mig ikke lige så meget mere. Og det er faktisk rigtig fedt at kunne slippe det mere og mere og mere. Det er, det er jo flot, at mm -hmm. du Men også at du indrømmer, så siger, at det er stadig svært med det det. Det, det. det. det er det. Fordi man kan ikke nogle gange. Så man bliver jo bare ramt øh, yeah. af ting. Også fordi man ser tingene forskelligt. Jeg ser det jo altid med, med min... Øh, altså i og sådan noget, der er jo bare stor forskel på at være ejeren og være ansat, og det er også noget, vi har faktisk en rigtig meget åben dialog omkring i, øh, i forretningen, og jeg synes, at vi har et meget, meget tæt bånd også, altså både de ansatte til deres ledere, men også øh, i min egen lille kreds her, hvor jeg har mig, og så er jeg så tre mellemledere i mit, ligesom, nært team, og øh, vi har faktisk et fået en rigtig god dynamik, men det har også været hårdt at komme dertil, og det har også måttet koste øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle øh, samarbejder og nogle, øh, nogle relationer, som øh, blev nødt til at blive brudt op for at komme til. Det har været rigtig hårdt. Hvor har du lært mest som menneske i de seneste år? Helt klart i forretningen. Altså, jeg vil ønske, at kunne sige, at det er som mor, <laughs> men, øh, men jeg vil helt klart sige, at det, det kan ikke undgås, at når man er på sådan en rejse her, der udvikler man sig helt vildt som person. Og det synes, jeg, det synes jeg er fedt, fordi jeg, jeg, jeg er mere glad, jeg er mere afbalanceret, jeg er mere rolig, jeg er ikke så stresset, jeg er ikke så flyvsk. Øhm, jeg er egentlig grounded rigtig meget i det, og jeg har, jeg har det egentlig bare rigtig godt. Altså, det synes bare virkelig er et fedt sted i mit liv. Du har også gået hen og blevet et, et, et offentligt ansigt og et kendt navn jo. Fordi det var jo ikke, ikke bare Løvens hole, der bragte ud i en million danske hjem. Senere hen, så har vi jo set der optræde mm. i flere andre tv-programmer, der mm. artikler om dig på de diverse medier. Du var også i en anden podcast i går. Og mm. øhm, så altså ikke mindst, så er du også kommet på den her liste over 25 kvindelige iværksætter, du bør kende. Ja. Jamen, jeg synes jo ikke selv, altså jeg, jeg synes det er svært, altså jeg synes jo ikke selv overhovedet, at jeg er et kendt ansigt. Øhm. Men, men det kan da godt egentlig være, når man lige tænker over det. Nu kan jeg da også godt se, at jeg har fået nogle røde løber øh, billetter og blevet inviteret med til sådan nogle ting. Jeg, jeg kan også godt mærke, at her de sidste par uger efter, særligt det her øh, tv-program, Boligstylisterne, det er på, øh, på tv, at jeg synes, at folk er blevet så søde ved mig, Æm, når jeg står i køen eller altså, nede i Netto eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det er, fordi de kan kende mig fra det tv-program eller et eller andet, men, øh, men det er det meget sjovt, at... Øh, at folk kommer over og snakker med en, og ja, folk har virkelig, virkelig, virkelig været søde, og det har jeg også været sådan meget nervøs over for, at være, jeg er ikke nervøs, men i hvert fald sådan spændt på, hvordan det vil blive modtaget, fordi der er så meget hate i den her tid, øhm, det hører man jo rigtig tit. Så, så det jeg har ikke, også tænker, været meget altså, Hvis folk har succes, hate på den måde? Nå, må nej, være, jeg, så jeg synes du? bare, ud, hvis man stikker næsten lidt frem, så er der alle mulige, der har en holdning til en, og lige pludselig så er man på det der Reddit eller et eller andet, altså, man kan hurtigt blive stemplet eller hintet ud eller skrevet om på sociale medier, men jeg har faktisk ikke oplevet noget. Jeg har overhovedet ikke fået en eneste øh, dårlig øh, besked, eller nogen, der har. Ja, ikke noget at læse i hvert fald. Nej. Så det, er også, det har også været sådan meget rart at lande i, at nu er det vist det er på tv øjeblikket, og jeg har faktisk kun fået rosende ord med på vejen. Så det er også sådan en, okay tjek vi den. Men du rører også for noget, som betyder enormt meget for danskere, og skandinavere uh, i det hele taget. Vi gør jo ekstra meget ud af at indrette vores hjem. Mm. Uh, Nogetens no, er det, fordi vi har så mange mørke, <laughs> mørke, mørke aftener, eller der, der for gold, det, det er på gulvet uh, det ene halvår. Det ved jeg ikke. Vi gør i hvert fald markant mere ud af vores hjem, end, end andre lande rundt omkring i Europa. Mm. Så du rammer jo også noget, som betyder noget for rigtig mange. Altså, vi søger jo aktivt en, en, en inspiration, ikke? Jo, jo det, i Danmark går vi jo enormt meget op i, i indretning. Ja. ja. Men jeg tror særligt, det er det her med, at, at folk også lige pludselig ved, at når, man, når kan man overhovedet stejle sin bolig, før den skal sælges, det vidste folk jo ikke. Så jeg har jo også virkelig arbejdet intens på at få råbt det her ud til alle mulige. Jeg har jo ikke et stort marketingbudget. Det eneste, jeg har haft, det er mig selv, mit ansigt, min stemme. Altså det, jeg ligesom har kunnet skabe. Selv øh, kunder, der kommer tilbage igen og igen og, og breder det ud i deres netværk. Folk, der har været søde til at hjælpe mig. Æ, videre og så videre, så, så derfor, det synes jeg jo også er, er meget sjovt, og nok egentlig lige så stor en succes som som sådan som en rolletitel, øh, sådan en pris. Altså, det synes jeg faktisk er meget fedt, at det jo næsten er blevet et begreb, altså det er jo blevet et verbum, altså ja. at salgstejle, at salgstejle noget. I gamle dage hed det boligstejle, men der var det jo faktisk min datter, Emilie, hun var de der 3-4 år, og jeg var lige startet, og hun siger så, når mor skal du ud og salgstejle i dag? Og jeg er bare sådan, okay, det der det er det geniale sagt. Altså, det skal jeg bare bruge fra nu af. Så for den dag, så skrev vi kun salgstyling, salgstyling, vi kommer salgstyler, vi kommer salgstyler. Og nu kan jeg jo se alle mulige begynder at adoptere det ord og bruge det aktivt, så... Hvor er en lille datter der. Ja, det var hun. Ja, det var hun. Ja, det var hun. ja. det er meget sødt, sådan meget umiddelbart og egentlig så fint sagt, at det var sådan, okay, det er genialt. Den tager jeg lige, tak skal jeg? Og hun er vel også lidt stolt den dag i dag, hun... Ja, de er meget stolte. De er jo ja. sådan gode alder, pigerne stadigvæk. De ja. sådan... Hvor gammel er det nu? Æ, den store, Hun er 11 og den er lille 8. Ja. Så mor er stadigvæk stadig, øh, øh, populær. Man ikke ikke blevet en pinlig mor endnu. Så jeg nyder det lige så længe det var. <laughs> ah, det, det sker der ikke, vel? Nej. <laughs> så du er blevet en af de 25 kvindelige værksættere, man, man bør kende, ja, ja. kende til. Ja. Uh, det placerer dig jo også i en rolle som en form for rollemodel, det vil mm. sige, der vil jeg se lidt ekstra på dig. Hvorfor er det, at vi skal holde øje med hende? Hvorfor er det, at vi skal kende hende? Mm -hmm. Det er jo sjovt, altså det er, det er jo meget fedt. Altså jeg går egentlig ikke så meget op i, nu er jo kvindelige iværksættere, man bør kende, og det er jeg jo. Jeg er jo en kvindelig iværksætter, men jeg synes jo lige så meget, at man bare er en iværksætter, og jeg har ikke selv haft en rollemodel eller følt anderledes, om det var en mandlig eller en kvindelig iværksætter. Altså, jeg har da Mødt mange, hvor jeg har tænkt, at de er bare gode, som dem de er. Jeg har ikke skældnet mellem, om det var en kvinde eller en mand. Og jeg, altså, det er svært også at sige, at man har mødt udfordringer, fordi man var en kvinde. Det skal jeg ikke kunne sige, fordi jeg har bare mødt udfordringer. Jeg har ikke skældnet mellem, om det var, fordi jeg var en kvinde. Jeg har bare tænkt, at jeg vil gerne være en af drengene, eller hvad man kan sige. Så jeg har bare, jeg har bare, jeg har bare knoklet igennem. Altså, jeg har ikke... Du gerne være en af drengene. Ja, ville sgu, altså, ja, hvis det var det, der skulle til, så var jeg en af drengene, så altså, skal man være en af pigerne, så er jeg en af pigerne, altså. wow. Jeg er bare mig. Hvorfor tror du da at man, man siger kvindelig iværksætter, og det... så siger man bare iværksætter? Man siger jo ikke mandlige iværksætter. Nej, det er det. Men det synes jeg også er lidt sjovt, men jeg tror bare, det er fordi, at Danmark har jo brug for flere kvindelige iværksættere, så der er jo ikke lige så mange. Øhm, så, så jeg er da bare stolt over, at hvis jeg kan blive brugt som en rollemodel, og det får flere kvinder til at springe ud som iværksætter, og det giver dem en tro på, at de kan noget. Så er det jo fedt, men jeg tror på, at man kan noget, uanset om man er mand eller kvinde. Jeg tror, det handler så ligesom meget om ens personlighed og ens drive, og ja, altså, det er bare ofte hårdt at være iværksætter, og det skal man jo bare være forberedt på. Og forhåbentlig, så kommer vi snart til det punkt, hvor vi ikke behøver at se kvinde iværksætter, ja, det det. fordi det betyder ikke noget. Nu, nu vi bare iværksætter. Ja. Vi gør, hvad vi kan her i hvert fald. Vi gør alt, ja. hvad vi kan, for også at få flere kvindelige ja. uh, lyttere til jer. Det går heldigvis en rigtig godt. Men det tror jeg da også. Jeg tror, der er jo også, at måske er nogen, der ser det her afsnit og tænker, okay, jeg vil godt høre, hvad hun har at sige. Fordi hun kan jeg måske lidt mere se mig selv med, for hun er også mor og ja, ja. Ja, alle de her ting. Ja, men, som jeg var, og og det kan jeg jo godt forstå. Det er nemmere at forholde sig til at mm -hmm. identificere sig med. Det kan jeg jo sagtens forstå. Mm -hmm. Og det, det kan en mand jo også gøre med en mand for den sags skyld. Men, men, men det her med, vi skal jo bare derhen til, hvor, hvor alle har Lige mulighed og lige tilgang og og, ja. og, så videre, og, og, og lige, lige vilkår ja. øh, for at skabe sin forretning. Ikke mm -hmm. ja. Så der er vi forhåbentlig snart. Det, det tror jeg synes også, der er mange øh, stærke øh, personer, der, der virkelig kæmper den her kamp for for flere kvinder i Så der er en super god agenda, og det er også derfor, at jeg øh, er rigtig glad for, at de har kigget på mig som en rollemodel. Jeg håber bare, jeg kan inspirere andre, og ellers er man jo velkommen til at... Ja, jo fat i mig, eller hvis man har nogle spørgsmål, det er der nogle gange nogen, der gør. Så prøver tror, jeg, jeg hjælpe den lidt. <laughs> og nu sidder du her og inspirerer, og nu her og, og bruger en lille time på netop og give folk mulighed for at blive inspireret af dig, og så kan det jo, som du siger, række ud, hvis, uh, hvis der skulle være nogle spørgsmål ja. eller, eller andet der. Mm. Du har udviklet, eller I har udviklet jeres koncept nu her, så det ikke blot er rent sælgestegning, det var lidt mm -hmm. inde på det i starten af episoden, uh, men I er også bolig, altså rent boligstegler, det, det vil så sige, hvis man ikke så sælger bolig, man bare gerne vil have den style, ja. så er I også begyndt at gøre det, ikke? Ja. Uh, og det vil sige, den ligger jo lige til højre benet. Ja, uh, men jeg tænker jo, det er jo også, som jeg kan forstå, det er jo folk, som egentlig har Måske i går, så et positivt faldet for en bolig, I har se så ser jeg, gud, sådan kunne jeg godt tænke mig ja. at bo, og så kommer de til jer bagefter. Ja, jeg tror, der er flere og flere, der ligesom, du ved, man vil gerne have en god bil, man vil gerne have pænt tøj, man vil også gerne have en pæn bolig, det kan være lidt svært måske, hvordan man lige skal få det bedste ud af det, og folk har jo som regel nogle ting i forvejen, og man vil gerne have den der hyggelige rødtråd. Så hvis man ikke selv lige føler, at man er den bedste til det, så er det jo nemt at række ud til sådan som os. Og jeg tror også, at folk har altid tænkt om en indretningsarkitekt, men det er jo noget lidt andet, det er som regel også lidt dyrere at bruge end en boligstylist. Så, øhm, så jeg tror at vi har, ligesom har fundet lidt et hul i markedet, der kan sådan bygge brug mellem det, en helt almindelig dansker kan, kan, kan rumme og kan bruge. Øhm, men også sagtens kan håndtere sådan større øhm, opgaver. Mm. Øhm, blandt andet har vi lige indrettet et helt boligresort, hvor vi har solgt møbler til alle fællesområder og sådan nogle ting over i Silkeborg. Og, og det har jo været et stort projekt, men vi har jo også masser af almindelige danskere, som øh, bare godt vil bo lækkert, og så ligesom får lidt os som en form for personal shopper. Og det, jeg synes, der er ret fedt ved det her, det er jo, vi har jo selv været ude og købe alle de her møbler til vores egen forretning, og på den baggrund ved vi jo præcis, hvor vi skal kunne kende. Så vi kommer jo ikke fra en butik, hvor vi kun har et altså, udvalg. Vi kommer ligesom ud og finder ud af, hvad vil du gerne have? Hvad er din stil? Ikke med vores stil er. Det er ikke os, der skal bo der. Men hvad er vigtigt for dig? Hvad er det for nogle... Øh... Er ja, det, skal det være noget opbevaringsplads praktisk? Skal det bare være æstetisk flot? Hvad er man? Er man en børnefamilie? Er man enlig? Hvor er man? Så der er sådan en masse behovsafdækning, og det går vi så ud og, og samler ind, og så går vi ud ligesom, og laver et forslag unikt til den enkelte på, hvad tænker vi kunne være fedt hos dig. Og så, øhm, hvis folk synes, det ser fornuftigt ud, og det ligger inden for det budget, som der ligesom er aftalt på forhånd, så kan vi gå ud og, og købe det ind for vedkommende, og så sørge for at tjekke det hele igennem, samle det hele, køre ud sætte det hele op, så man egentlig bare træder ind i et færdigt hjem og tænker sådan, nej, det ja. blev godt, ikke? Det er helt forhåbentlig. <laughs> ja, altså man har jo valgt det. Og så har du ja. udviklet forening også, så ser du det der med en butik, men det har du jo lidt fået, fordi nu er I jo lige ved at have en webshop fuldt op ja. at køre, ikke? Jo, den er, den er faktisk op at køre. Øh, ja. Det var også lidt hård fødsel med den webshop der, men, øh, men øh, det var fordi, at vi havde... Øh, vi havde egentlig gået med et system, men vi kunne bare se, altså at dem, der sad og kodede, det, det gik ikke sådan super stærkt, og der var så mange fejl, og vi ville bare gerne have den op og flyve, en tv-programmet gik, øh, gik i luften. Så på 10 dage, der lavede øh, mit team øh, en helt ny webshop. Det vil altså, sige, at vi, vi smed det andet skrald. Presser og som har sagde farvel okay. til dem, og så startede vi forfra. Ja, det gør vi faktisk. Hold da op. På 10 dage? Ja. Vi skulle være klar, at en program kom mm -hmm. Med 3.600 varer. Så... Hvor, hvordan gør man det så hurtigt? Træffer en hurtig beslutning om at gå i gang. Ja, det er jo, det er jo beslutningen, <går> ja. så kommer jo så til, man skal... Der kan man sige igen, der er det jo sådan noget, nu bruger jeg egentlig ikke freeway specielt meget i hverdagen andet, end på selve bogholderiet, det kører de. Men ellers så er det jo, bruger jeg det som sparing. men det er da klart med sådan en storebror i ryggen, der er det bare at sige, prøv at høre, vi har altså den her udfordring, hvad kan vi gøre? Og så stepper de jo bare op med udviklere osv., så, videre, og så så får vi det løst. Så er jeg jo igen heldig, at jeg har ansat nogen, altså særligt en, der hedder Andreas med mit team, som også er sindssygt dygtig på e-commerce-delen. Og når han sådan en super e-commerce-fyr går sammen med Freeways e-commerce-gutter, så sker der bare ting at sære, hvor jeg var sådan, okay, øh, det, det så kører I bare, det der dreng, jeg skal bare have den der webshop. Og det er jo også fedt at komme til hvor det er jo ikke mere end nogle år siden, hvor man selv sad der og med det hele, og sad stadig og prøvet at lave nogle ting på hjemmesiden. Men jeg har jo også altid været god til at investere i virksomheden. Jeg har jo også hele tiden fokuseret på at bruge penge på at forbedre virksomheden, så jeg har ikke holdt mig tilbage i forhold til at finde en god udvikler, få de rigtige systemer, øh, investere i også mig selv i engelsk og så sådan noget har jeg brugt tid på blandt andet. Men også... Øh, jeg har haft eksterne konsulenter inden for ligesom at forbedre nogle ting, hvor jeg tænkte, her kunne jeg godt bruge noget hjælp eksternt. Øhm, så det er jo også en del af det. Så det er det jo altså, bare meget fedt, når man så, at det virkelig brænder på, at man har nogle sådan house der lige kan, kan hjælpe. Ikke? Der både kan, men også vil. Altså, ja, steder. men jeg har også nogle gange haft udfordringer i forhold til, hvis der har været nogle ting, kontrakt, nogle juridiske ting, så de er jo alle sammen advokater. Øh, og der har jeg da tit siddet med en eller anden mail, hvor jeg har skrevet et eller andet, hvor jeg lige skulle øh, bruge et feedback på, at jeg kan skrive sådan her, så har jeg jo bare ringet til dem, om det så er kl. 11 om aftenen, Nej. så har vi lige så har læst op, hvad har du skrevet, og så har de jo som regel sagt, at jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv, eller ret lige det her til, eller et eller andet, og så bum, så kom den videre. Så ja, det er lidt som sådan en <laughs> dømmand på en netklub, altså man mærker ikke rigtigt, at han står der i hverdagen. Øhm, men hvis han nu ikke er sted der som der man på den her nakkluv, så havde der nok været masser af ballade ind på nakkluven, ikke? Så. Det er fedt lille billede, ja. Bælte, der, ja. Louise <laughs> ja. her på Faldbred fordi sus, tiden er suser ja. jo et rigtig godt råd til andre danske iværksættere. Ja, Jamen, der er mange, men øhm, jeg, jeg tror bare det er det her med at altså, nogle gange tage de chancer der. Øh, nogle gange, så skal det gøre ondt, før det bliver godt, jeg. Øhm, ja, jeg, har ikke, jeg er egentlig ikke, jeg er ikke så klog, at jeg lige har de gyldne ord, men, men jeg, jeg synes bare, at det, man skal bare nogle gange, altså, prøve det af, og så springe ud i det. Ja. Nu, nu er du lidt beskeden når du siger, at du ikke er så klog. Det jeg ved jeg ikke lige, fordi hvis, vi har jo lige siddet og talt i 50 minutter om ja. den forretning, du har bygget op. ja. Jo, jo, jo, selvfølgelig, jeg har da en eller anden form for IQ, det er da klart. Men, øh, men, men, øh, men nej, jeg, er ikke, øh, jeg har egentlig bare gjort, tror jeg, sådan, hvad jeg sådan føltes, der føles rigtigt, og så har jeg bare også været god og heldig, og tror jeg at få nogle gode folk med mig. Øhm, men det er jo også, tænker jeg, en del af det den person, jeg er, at jeg har formået at, at lave en virksomhed, hvor folk også godt gider arbejde, og virkelig ja, står der, når man har brug for dem. Og i sidste ende, så er det det, det handler om. Ja, teamet betyder meget. Ja. Plejer en god leder, det er en, som folk følger. Ikke fordi, de skal, men fordi, de vil. Nej, jeg <laughs> Louise, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet igen. Det er jo så faktisk, at jeg får lov til at møde dig mm -hmm. i, i virkeligheden. Mm -hmm. Men det var dejligt, at du sagde ja til at lave en part 2 her i, i historie. Ja. Tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte.